Bai, bai, oi no, ez da hain urgun ere, bai, a, pastu da hilabete pare bat, baina horretak peronak a, a, txikitzen dira, luzaz, jas, esperientzia pulita izan da ortengoi silaba ere, bai, hala, guai, urrundu zaigo piskat, baina, oi saio... Saio hori agertzen da duk uh, txolan saran eta behiz giroan uh, sartuko giren aski. Bon, lauko plazaran, beraz, lau uh, ziste, uh, zu, hametxak uh, zailuz eta laidata julene etxe behi. Uh, Nola pasada zuen artean, lauko tearen arteoak? Bai, bizi guntza, bizi guntza. Aztapen uh, no, ez ginuen ere, sobera elgahezagutzen, taldea osatu da saran uh, bizi bai gira lauak. Eta hola hasi ginen, bizka bat, e, e, zuektez ametxere saratetogia da guai urtepare e, bat. Eta ara, ametxekin mazela ukerat, adjuleen eta laida aspaldiari dira dektsu eskoletan, eta ara betzien sobera plazarat e, gehtzen, eta tokirik ere ez kantatzeko edo ausartzeko zeko ere. Eta hor, aukera poita ikusten geroen, xilabak emaiten duen a, a, plaza modu horreken, taldekako izanki girogoxoan toki txikietan tokitxikietan, eta egi ej, egiko jende zinguratuik eta e, Aukera zela horien e, nik ba nuen aintzineko esperientzia ere biziki hona, eta nik ere bideo hori ginen honen bizkat, begtsua etxe eta lagunajtetik bizkat plazara ekartziak girohtan. Eta ametxean partietik e, ze, bere esperientzia eta bere, bere laguntasun hori, guri eskaintzia, ola, biziki lagundu gaitu ainit, eta, ara, helgea gezautu dugu, biziki esperientzia polita, ara, hori ekartzen du silabak ere, mm. behtsoa az gaina, lagunakteko esperientzia bat, eta bide depurit bat, eta, ara, eta, orduan, biziki talde depuritak eztatu da, giro eta, bo, plasek izanen da, berri zelgarrikin hori uh, gutxolan mm, Hori da, laukoteak duen uh, berezitasuna, bertso ohitura desberdinak, egia da, ametsa zailusen uh, ondoan, uh, beti, beste itxura bat emaitea ere olako uh, estresa bat sohtzen alo te du, zuen artian olakorik uh, sen itu duzu edo? Ez, yes, ez, yes, ez, yes, ez, yes, behzaldera, yes, yes, lazaitasumat sohtamena uh, maiten du, uh, arekin, eta, bo, gero, badu duain hori, arguntuk gure E ini ezartzen dela goషుe goxu, shoan eta eta go zure hartamen horrekin baduz bisikuntza ze saioak aintzi nai aintzetan elkartu bira eta ordona arekin egin ditugu ere zumait ariketa ta zumait kontseilu edukan ditugu ta bo ja bai beti lagundu gaitu ta beraz ez presionerik ez beroa parekoek eh, gehiago presionea okaitzen funden bai horra megeni zena Eskoa lehiko behztroaik eh, oberenetan eh, izanik. Hola, eh, asilaban lagun ahteko edo, ahont, lehiko egiroan eh, eta behztroaik mota guziekin asirik, ah, eh, bitxi iten du, baina neskertzen da eh, ere, bera, partetik olako, olako implikazioa. Esko Eskukula beraz, izango duzue parean, peitian prebende bitiortiko ipeta Ramon Txokristi, jadan ikamendu zen, eh, berkarrikin saio bat eh, erabentzen nuten, nolakoak dira pareko horiek, beraz? Bai, paregoriek biztiki gustukoak ditugu. <laughs> <laughs> e, Nika ediz baita ditut. Ege egetiko, bai, bi urte ere behitze talde batekina izan nintzen, ima atxin salto, aitokta suma eta orduan ere elgarrikin aizan aginen, azkainan, saioa jasputa, mureainitz, eta oaikoa amendu zen izan dugu, behitzea uxten. Eta e, amendu zekoan, izan da, bai, bisilabetan nik duzak. Bizi izan duan, saiorik nuke. eta amenduzeko egera negezibitu gaituzte, tuki xoragaji batean, eta betiko giro goxuan, eta argon goxuan kantatzen dugu eh, algarrikin, eta talde biziki poita, jamuntxo, badu, berak emaiten du, piskar guri amertxeak emaiten dukuna, talde hoktan, xohtamena, eta piskata txitzen du taldea, eta gero beste biak ere, ara, badute beren, beren izahera, beren humorea, beren, et, talde pozita. bai biziki gustura kantatzeko taldea, bai. Mm -hmm. Etxapelketako presiorik gabe, beraz, ait, aiko ziste, bertsobazkari hortan. Urtsolan, kasik zuek errezibitzen itu zuela erreiten alda? Bai, hori da, fiskat, urtsolaikin jokoa joko egiten alda. E, guk errezibitzen ditugu, Gusarako taldea eta lapordikoa beraz, baina urtsolak duen berezitasuna, nafarroan na na dela. Gai. Beraz, erreiten aldugu, Beraien luketan izanen direla, baina gure etxean. Hori dira. Hori izanen da. asteko jaskoa, jaskoa gogoan, gogo txuoan engira behiz, biziki esperientzia polita izan zen. Re. Eta gure ihatiari eske, beraz, eskejak zueri ere. Bai, plase gartu guk ere biztan da, aldatza komen irekin, e, saio biziki polita eta humorez betea ere izan zen, giro politean.